إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزغنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزغنا الشنابه ثم أما بعض Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möhtəram aziz və qardaşlarım, Allahın izniylə, Allahın yardımı ilə elhamdülillah qurtardıq. Bu gün isə təcvid elmi haqqında, təcvid elminin fəziləti haqqında qurani oxuyan insanın ədəbləri haqqında söhbət açmaq istəyirik və bilmək lazımdır ki müsəlman Qurani kərimi oxuyarkən ən birinci və ən əsas fikir verdiyi məsələ ihlas olmalıdır Qurani kərimi oxuyarkən yalnız Allah üçün oxumaldır Çünki insanlardan dəzləri var ki, onlar Quran-ı kərimi müəyyən məqsədlərlə oxuyurlar. Dəzləri Quran-ı kərimi öyrənir və oxuyur ki, ona desinlər ki, bu Quran oxuyandır və ya bu gözəl Quran oxuyur. Və bu gün niyyətlər də sözsüz həmin əməli batil edir. Və bilirik ki, İslamda ixlasın yeri çox böyüktür. İhlas Allah üçün olman əməldir. Allah üçün tərk olman əməl və ya Allah üçün edilən əmələ ixlas deyilir. Və yalnız Allah üçün olur. ne insanlar üçün, nə vəzifə üçün, nə kimdənsə çox sağ ol gözləmək üçün olmur. Və o cəlb bimis Qurani-Kərimdə buyurur. El-Beynə 5-ci ayəsində "Və mə'umirū illə liya'budullāha mukhliṣīna lahud-dīn hunafā'a və yəqīmūṣ-ṣalāta və yūtuz-zakā' və zālika Onlara əmr olundu ki, onlar dini yalnız Allah'a məxsus etsinlər və ixlaslı olsunlar və həniflərdən olsunlar. Hə, hənif sözünün mənası hənif sözünün mənası deməli Allah üçün edilən əmərdir. Hənif sözünün mənası Allah üçün edilən əmərdir. Və Peyğəmbərimiz s.a.v hədislərin birində belə buyurur İnnəməl ə'məlu bin niyyət. وإنما لكل امرئ ما <إِمَّانَوَى> Həqiqətən حقيقة əməllər niyyətə görədir. وإنما لكل امرئ ما نوى. Və hər bir kişinin də öz niyyəti vardır. Yani Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam bu hədisdə müsəlmanlara qeyd etmək istəyir ki, heç bir əməl niyyətsiz olmur. Hər bir əməldə bir niyyət var. Bir insan ola bilsin Quran-ı oxusun, amma onun niyyəti həmin Quran-ı Kerimlə insanların, in insanların tərəfindən xoş rəğbət qarşılanması kimi fikirləşsin. Və ya hər hansı bir insanın ıı, onu bəyənməsi üçün və ya ona deməsi üçün ki, maşallah nə gözəl Quran oxuyur, və s. və bu niyyətlər də sözsüz ki, düzgün niyyətlər deyil. Müsləman Qur'an-ı Kerimə oxuyarkən yalnız niyyəti bir olmalıdır. Allah üçün. Və Qur'an-ı Kerimə oxuyur ki, Allah subhanevə teala ondan razı qalsın. Və Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi xayrukum mən taalləməl Qur'an və alləməh. Ümmətmin ən xeyirli insanları Qur'an-ı öyrənən və onu öyrədənlərdir deyə bu qismə bu ümmətə, həmin bu insanlar kateqoriyasına baxıl olsun deyə bu niyyətlə oxumalıdır. Ki Allah subhanə və tealə ondan razı qalsın. Allahın ra razılığı, Allahın səkinəti, Allahın rəhməti onun üzərinə düşsün deyə. Və hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurduğu kimi, Əhlül Qur'an Və Quran əhli Allahın susi seçmiş insan vardır deyə buyurmuşdur. Və doğrudan da bu böyük bir fəzilətdir. Və insan Quran-ı Kerim oxuyarkən qəlbi yumuşalır. Və Quran-ı Kerimin böyük faydalarındandır. İnsanın qəlbi yumuşalır. Və insan Quran-ı Kerim oxuyarkən əcər, cənnət və xeyr ayələri Gələrsə üzü sevinməlidir. Və hər zaman bunu arzulamalıdır. Cəhənnəm ayətləri gələrsə, qorxulu ayətlər gələrsə bu ayətlərdən Allaha sığınmalı və bu ayət məni bir şey Allah subhanu və təala onu cəhənnəmdən qorusun və onu əzab əzablandırmasın, əzab verməsin. Və Quran-ı kərimi oxuyan insanın bəzi ədəbləri var. Hansı ədəbə malik olmalıdır həmin insan? Sözsüz ki, Quran əhli, Quran-ı kərimi oxuyan bir insan müəyyən bir sifətlərlə başqa insanlardan fərqlənməlidir. Ən birinci danışığında, sözündə, əməllərində özünə fikir verməlidir. Və Quran-ı Kerim oxumağa başlamamışdan əvvəl gözəl bir dəstəmaz almalıdır. Gözəl bir dəstəmaz almalıdır. Və özünə müəyyən bir sakit bir yer seçməlidir. Səs küylü yer olmasın. Və istihabə çəkərək, Əğubu billahi minəşşeytanı racim deyərək və bu sözün mahiyyətini anlayaraq, qirayətə başlamalıdır. A'udhu billəhi minəşşəyitənirracim lənətdənmiz şeytandan Allahım sənə sığınıram. Və bilməlidir ki, bu əməl bir ibadəttir. Qur'an oxumaq bir ibadəttir. Və bilməlidir ki, Qur'an-ı Kerim oxuyarken hər bir hərfinə on sevab var. Və bilməlidir ki, Qur'an-ı Kerim oxuyarken Hər bir, hər sinə 10 savab var. Və bu, Quran-ı kərimi oxuyarkən bu fikirlər hər zaman onun beynində olmalıdır. Və bayaq dediyim kimi, qorxu ayətləri gəldiyində qəlbi qorxmalı, titrəməli və Allah'a sığınmalıdır. Cənnət ayətləri gəldiydə, xeyirli müjdə bir ayətləri gəldiydə Möminlərin sifəti haqqında ayətləri gəldi də, bu ayətləri eşidib, o ayətlərə tədbiq edib, o ayətləri özündə tədbiq etdirməlidir. Buna misal olaraq, Ocaq Rabbimiz buyurur, Qad əfləhəl müminun, müminlər nicad taftı, əlləziynəhum si salətihim xaşiun, o kəslər ki, namazlarında xuşulu olanlar xuşu ilə qılarlar, Allah qorxu ilə qılarlar və bu ayəti oxudum, getdim deyə belə bir şey olmamalıdır. Bu ayəti oxuyub bacardı qədər tərk etməlidir. Kim ərəb dini bilirsə gözəb, kim ərəb dini bilmirsə, e, tərcümələrdən də istifadə edib çalışmalıdır ki, ayənin məqsədini, ayənin qayəsini başa düşmə, düşməlidir. Adicə bir primitiv bir misal, insan, müsəlman Gündə ən azı 5 dəfə fərzdə namazlarında oxuduğu Fatiha surəsini oxuyarkən oxudum getdim olmamaldır. Deyəndə ki Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Həmd olsun Allah'a, aləmlərin Rəbbinə. Bu ayəni deyib onu dəlk etməlidir. Er-Rəhmanir-Rəhim. Rəhman və Rəhimə hər şeyi bağışlayana hər şeyə effedənə, rəhməti geniş olana, məliki yevmiddin, qiyamət gününü, gününün, hak hesab gününün sahibinə, iyyəka ne'budu və iyyəka nesta'in. Ey Rabbimiz, biz yalnız Səne ibadət edirik ve yalnız Səndən istəyirik. Bəzi insanlar Kürəni Kərimi okuyarken, yalnız dinlə okuyur. Amma gelbisə, Və ya bəzi insanlar namaz qılarkən, baxırsan ki, namaz qılır, amma fikri başqa yerdədir. Baxırsan, heç bilməri, ikinci rükətdir, üçüncü rükətdir, dörd dörddür, hərdən qaçdırır, ikin yerinə üç olur, üçün yerinə doldur olur. Bu, insan həyatında, müsəlmanın həyatında bir-iki dəfə ola bilər. Amma çox təsir olsun ki, bəziləri artıq bunu adət kimi eləyib. Və bu da nəyin nəticəsidir? Nəticəsidir? Qur'an-ı Kerim-i okuyarkən, İhlas surəsini okuyarkən, Məhz fələk surəsini okuyarkən bu surələri okuyub anlamamasıdır. Hətta mən deyərdim, neçə min insan var ki, gündə 5 dəfə okuduğu El-Fətiha surəsini anlamını belə bilmir. İyyəkə na'budu və iyəkə nəstəin ayəsi, ey Rabbim, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən isteyirik. Bu ayəti Allah ansa, İslamda ən böyük, ən əsas əməl olan təvhidi anlamış olar. Ona görə Allah subhanə və təala möminləri vəsf edəndə və Quran əhlinin vəsf edəndə belə buyurur. İnnamə'l-müminunəlləzîna izə zikrəllahu vəjilat qulûbuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنlər o kəslərdir ki onların yanında Allahın ayətləri zikr olunanda Allahın ayətləri oxunduqda qəlbləri tirtil inma l muminun l l l l l l l l və idə tulyət aleyhim ayətuhu zədəthum imanə və ayətlərimizi oxunduqda ayətlərimiz onlara çatanda və ya özü ayətləri oxuduqda zədəthum imanə imanları artar amma bəzi insanlar görürsən şifayət edir deyir Quran oxuyur amma imanım art artmır çünki iman artması üçün gələk tədəbbür olmalıdır bilməlisən nə oxuyursan, kimin kitabını oxuyursan, nə üçün oxuyursan, səbəbi nədir? Bu kitab necə bir əzəmətli bir kitabdır və Uca Allahın kitabıdır. Bunu hamısını beynində formalaşdırıb, ondan sonra Qurayn-ı Kərimi oxumalsan. Ən azı sən bilsən ki, bu Qurayn-ı Kərim Uca Allah tərəfindən nazul olunan bir kitabdır və insanları azğınlıqlardan, zülmətlərdən nura, bir, nura çıxardan bir kitabdır. Bu mahiyyəti anlasan artıq səndə tədəbbür olar. Və Uca Allah, Rəbbimiz Qurayn-i Kerimdə əksər yerlərdə möminləri tədəbbürə çağırır və deyir Əfələ təfəkkərun Məyr onlar düşünməzlər Əfələ təfəkkərun Məyr onlar xatırlamazlar Əfələ təqilun Məyr onlar qəlk etməzlər Ve dərk olması en esas ayetlerden biri Uca Rabbimizin bu ayəsidir. Ləv ənzəlnə hədəl Qur'an alə cebel lərəəytehu hâşi'an mutesabdi'an min xaşətilləh əgər biz bu quran dağlara indirseydi sen o dağları titrayan halda görərdin və onlar param parça olardılar. Bu Qur'anın məsuliyyətli bir kitab olmasından irəli gəlir. Allah dərgahında, Allah yanında böyük bir qədir-qiymətə malik olmasını göstərir bu kitab. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله Allahın qorxusundan həmin dağları əsən, tir-tir əsən görərdin və görərdin ki, Allahın qorxusundan həmin dağlar paramparça olur. Subhanallah, əgər dağlar paramparça olursa, bizim qəlblərimiz niyə paramparça olmur onda? Əgər daş daşlığınla bu ayətlərə dözmürsə, bizim qəlbimiz ətdən ibarat olduğunda nəyə görə heç qəlbimiz titrəmir, əsmir? Çünki qəlbimiz günahlarla doludur. Çünki qəlbimizdə kin var, həsəd var, küdrət var. Və ona qürə Allahın ayətlərini eşitdiyi zaman qəlbimiz əsmir. Bəzi rəvayətlər gəlir ki, tabiyinlər Qurayn-ı Kerim oxuyarkən vəfat edərdilər. Çox rəvayətlər gəlib buna ayıd. Elələr də var idi ki, Qur'an-ı Kerim oxuyub, hansısa bir Allah'ın ayəsində çatıb o ayəni davam edə bilmirdilər. Çəkinliyi çəkirdilər. Və yarım saat, 1 saat, 2 saat, üç saat namazda durub həmin ayəni demək istəyirdilər, yalnız ağlamaqdan həmin ayəni davam edə bilmirdilər. Subhanallah. Ali radiyallahu anhü, Ayağına ox vatanda nə dedi? Dedi ki, icazə verin, namaza girin, namazda oxu çıxardın ayağımla. nə üçün, nəyə görə? Çünki Qurani Kərimi oxuyanda təbəbbürlə oxuyirdi. Əl-həmdülillahi aləmin, həmd olsun aləmlərin Rəbbinə. Hər şey O'nundur, güc-qüvvət O'nundur, hər bir şey O'na tərəftir. Qaydış da, dönüş de ona tərəfdir. hər bir şey boşdur, hər bir şey fənidir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim, o rəhmandır, rəhimdir, o bağışlayandır, əffəliyəndir. Qullarına qarşı zülmeden deyil, Qul yə ibadiyəl ləzīna əsrafu alə enfusihim, lə teqnatu min rəhmətilləh. Ey özlerine zülmetmiş kullarım, Allah'ın rəhmətindən ümidünüzü üzməyin. İnallaha <Sanlı> yagfiruz-zunuba jami'a. Allah bütün günahları bağışlayandır. Innahu huval rahim O, Rahman'dır, Rahim'dir ve bağışlayandır. Ve enibu ila <Sanlı> rabbikum ve asli Amma bir də nə <tane> şərt var? Ve enibu ila rabbikum. Ona tərəf dönün. Ve asli mu ona təslim olun. Məqsədimiz, qayamız özümüzə sonra isə sizə bunu izah etməkdir ki Qurani-Kərim oxuyanda qəflət içində oluruq. Bəzdləri ümumən oxuya bilmir. Bu böyük bir bilmüsübətdir. Və o dəfə dediyim kimi bilməmək ayıb deyil. Amma bir hərəkət etməmək və həmin o cahilliyi öz boynundan qaldırmamaq artıq böyük bir müsübətdir. Böyük bir problemdir. Bir qismi ümumən oxuya bilmir. Obiri qismi isə oxuyanda yalnız ağzı tərpənir. Ələ həmdü lə rabbi lə alimina Heç bilmir nə deyir. Nə istəyir. Və səni ixlas. Məs məqsədimiz Fikrimiz və gayəmiz Allah Subhanehu ve Teala'nın necə Qur'an-ı buyurduğu kimi Kitabun enzəlnəhu ileyk ya Muhammed biz səni bu kitabı endirdi ki insanlar tədəbbür etsinlər İnsanlar düşünsünlər bu ayetlar hakkında Ve tədəbbür çok mühümdür Həttən artıq En adı bir misal çəkim Bəzi insanlar Qurayn-ı kərimi oxuyarkən başqa məqsədlərlə oxuyur və Qurayn-ı kərimi artıq bir e, biznes halına salıblar və bu kitab artıq yaz mərasimlərində və toy mərasimlərində bəynən gəlinin üzərində olsun deyə və ya evdə servantın içinə qoyun və bucu cür baxım deyə həmin bu məqsədlə bu kitaba e, müraciət edirlər. Və bu kitab onların gözünün qabağında bu formadadır. Çox təəssüflər olsun və bu da düzgün deyil. Ucaq Rəbbimiz bu kitabı bir məqsəd üçün indirib. O məqsəddə ki, bilirsiniz ki, bu kitab oxunsun, əzbərlənsin və müsəlmanların bacardığı qədər əməl olunsun. Və biz də bugün bu otağa yığışmışıq ki, Allah subhəni və tealənin razılığını qazanaq. Və əhlül Qur'an hum əhlüllahi və xassatuh Qur'an əhli Allahın xüsusi insanlarıdır, seçilmiş insanlarıdır. O hədisə Əməl edək və inşallah Allah subhanahu wa ta'ala və ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi məhz onun Allahın seçilmiş insanlarından etsin dünya və ahirətdə və sözsüz ki, əcər Rəbbimiz bizi seçərsə heç, heç zamanda inşallah bizə qəamət günü əzab daddırmaz və dediyim kimi Qurayn-ı Kerim oxuyanın bəzi ədəbləri var bəzi ərkanları var Və bu ədəb və ərkəmlardan ən birinci, dediyim kimi, gözəl bir dəstəmaz almaq. Ondan sonra misvaq istifadə etmək. Əgər varsa. Biraz ətirlənmək. Və sonra isə özünə sakit bir yer seçmək. Tək olan bir yer olsun, xüsusən. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, İnsanlar olmasın, səskü olmasın. Çünki tədəbbür etmək üçün böyük bir faydası var insan tək olanda. Və bu təkli insan, insanı Allaha yaxınlaşdırır. Və sonra isə Əudu billəhi minəşşeytanirracim deyərək oxumağa cəhd göstərmək. Və bəzilər ola bilsin deyə bilər ki, biz oxuya bilmirik. Mən yenə də deyirəm. Oxumamaq, bilməmək ayıb deyil. Cəhd göstərməmək isə ayıbdır. Çünki bilmirsən ölüm nə zaman gələcək. Bax, 2010-cu ildə bitdi, qurtardı. Artıq ölümə bir ildə yaxınlaşdım. Bu illər gəlib keçdikcə insan hüzünlənməlidir, insan düşünməlidir. Sevinməməlidir ki, il gəldi keçdi, ha, nə, nə yaxşı xeyr il gəlib keçdi, sənin önründən bir hissə getdi, bir parça getdi. Artıq nəfsivi hesaba çəkməlisən, mən bu il nə inədim? mən bu il nə etdim. Mən bir il bundan əvvəl də 10 dənə surə əzbər bilirdim, bir ildən sonra da 10 dənə surə əzbər bilirəm. Və ya bir il bundan əvvəl 10 dənə bilirdim, təkrarlamadım, indi 5-ini bilirəm, o 5-ini də unuttum. Bu cür şeyleri insan-müsəlman fikirləşməli və öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Mən Quran üçün, mən İslam üçün nə etdim? Mən müsəlmanlar üçün nə etdim? Mən nəyi verdim, nəyi aldım? Bu cür düşünməlidir, bu cür fikirləşməlidir və cəhd göstərməlidir Quran-ı kərimi oxumaq üçün. Və inşallah bugündən Bizim təkvid dəstərimiz başlayacaq Allahın izni ilə və bu dəstərdə də sözsüz ki, ə, bəzi ə, terminlər olacaq və bu terminləri biz bacardığımız qədər sizə başa salmağa çalışacaq. Çalışacaq, inşallah. Nəsə anlanılmayan bir şey olsa mənə zəng edib və ya mənim e-mailmə mesaj yazıb məndən aydınlaşdırmaq olar və ya var sizə inşallah bu yaxınlarda təcvid kitabı çı çıxmalıdır və bu kitab inşallah Allah'ın izni ilə həm kitab formasında, həm də səsli formadadır. Yəni təcvid kitabıdır, həm yazılı formadadır, həm də eyni yazının səsli formasıdır. Yəni artıq hər hansı bir insan Təcvid oxumaq istəyərkən, inşallah, inşallah, artıq bu kitabdan istifadə edib həm deməli, o qaydaya baxa bilər, həm də səslə o qaydanı eşidə bilər. Və sözsüz ki, bu böyük bir Allahın neymətidir və bundan faydalanmaq lazımdır. İndi isə gəlin təcvid haqqında qanlanışaq. Gəlin bilək ki, təcvid nədir, təcvid nə haqqdadır ümumən tecvid ilminin behsinədir ve tecvid necə bəzi əlimlər dəyir, Suzan İbn-ül Cezəli rahiməhullah buyurur, el-tecvid huvə hilyətü tiləvəti və zinətül qirəəti tecvid tiləvəti gözəlləştirmeyədir və qirəəti zinətləndirmeyədir və huvə əqtəil hürufi və tərtibə nərati bihə və o hər bir hərfin haqqını verməkdir. Yəni, hər bir hərfin haqqını vermək biz dedik ki, o dəfə Ərəb dində bəzi həriflər var ki, bunlar oxşar həriflərdir. Məsələn, zə, zə, la, la bu hərifləri düzgün bir formada tələfüz etməsək məna dəyişə bilər. Və ona görə İbn-i Cəzəri buyurur va huwa i'ta'u al-hurufi haqqahu aw huququhu. Ba' təcvid ilmi hər bir hərfin haqqını verməkdir. Va tartiba maratibaha va radd al ilə ila və hər bir hərfin öz məxrəcindən tələffüz olunmasıdır. Və biz də elhamdülillah keçən dərslərimizdə keçən bu 6 dəstə bütün hərflərin məxrəcini size izah etti. Ve ilhahu bi nazrihi ve şeklihi ve isba'i lafzih ve teltifin nutqi bihi ala hali sighatihi ve hayatihi min gayri israf ve la ta'assuf ve la ifrat ve la takalluf. her bir harfin hakkını vermek, med, gunne, idgam kimi koida qanunlardan istifadə etmək ve heç bir əziyyət zülm olmadan və heç bir təkəllüf olmadan əziyyət çəkmədən həmin hərifləri öz məxrəcindən tələffüz etməkdir. Bəyə başqa alimlər buyurur ki, "Ət-təcvidü tilavətul Qur'an bi-i'tā'i kulli hərfin haqqahu min məxrəcihi və sifəti." Təcvid elmi Qurani-Kərimin Gözəl bir şəkildə tilavət olunmasıdır və hər bir hərfin haqqını vermə, e, verməsidir və hər bir hərfin öz məxrəcini və sifətini düzgün bir formada çıxartmağa deyilir. Və bilmək lazımdır ki, ən birinci təcvid sözü cəvvada feylindən gəlib və gözəlləşdirmək deməkdir. Təcvid cəvvada feylindən gəlib ve gözelleştirmek demektir. Demek bir mesele de var. Bilir ki Kur'an-ı Kerim'in bazı adları var ve bunların en meşhurları beştir. En meşhurları beştir. Birincisi El-Kur'an, sonra El-Fırqan, El-Kitab, El-Zikr, El-Tenzil. Və bunlar beş adlar ən məşhur olan adlardır. Bir də Musaf. Bunlar da bu adda ən məşhur adlardandır. Amma İslam ümmətində ən məşhur Əl-Qur'andır. Əl-Qur'an qara feyrindən gəlib və oxumaq deməkdir. Oxunan kitab. Baxın, hətta sözün özü Quran oxumaq üçün adı oxumaqdan gəlib. Onu Üstünü silmək, təmizləmək, e, evin yuxarı başına qoymaq üçün və ya önlər üçün, oxumaq üçün yəni, emmi. Bu kitabın adı Qur'an Qara'adan gəlib oxumaq və bu yenə dəlalət edir ki, bəzi ağıl sahibləri dərk etsinlər və bilsinlər ki, bu kitab oxunmalıdır. Və Bayaq dediyim kimi e, Bəzi ədəbləri yenə təkrarlayın Çünki ola bilsin, bəzi qardaşlar yeni giriblər Alimlər deyirlər ki Ən yuxlısən niyyə Və dəlikə bi ən yaqsuda Bitaallumihi lil Qur'an Və cuhullahi lə yuridu bihi Təvassulən ilə məlin Əu şuhratin əu sumatin Ən birinci ixlaslı olmalıdır İxlasını düzətməlidir Sonra isə bu Qurani-Kərimi öyrənərkən yalnız Allah üçün öyrənməlidir. Nə mal, nə şöhrət, və nə də kimsə eşitsin ki mən Quran oxuyuram deyə bu niyyətlərdən uzaq olmalıdır. İkinci en yutahira qalbihi min eş-şawağili vəl-avaiqə vəl-ədnas. Bitecennubil asfabi şagilati anil tehsili ve an yeteabbada anil zhunub ve an yepteida anil zhunubi vel atham hatta yufiqa fi taallümül Qur'an ve ikincisi kalbini fikirlərdən temizleməyədir eclər bir insan ticaretçiydəsə Qur'an okumala başlayərken həmin ticareti unutmalıdır və bir insanın problemləri varsa həmin problemləri unutmalıdır. Və öz birinci paltarını ondan sonra gəlbini təmizləməlidir. Yəni həm zahirdən, həm də daxildən həm də daxildən təmizlənməlidir. Üçüncü ən yekun mütevazıən mə' müallimihi və in kən əsqər minhu sinnan və öz müəllimi ilə təvəzzükar olmalıdır bu həmçinin ən ki quran müəlliminə ümumən bütün müəllimlərə aiddir çünki hər hansı bir elmi öyrədgədərsə tələbə onunla təvəzzükar bir şəkildə olmalıdır hətta müəllimi ondan yaşça az olsa belə Ondan sonra Quran oxumağa tələsməlidir. Yəni, əgər bir insanın yaşı azdırsa, bir insan kiçik yaşlarındadırsa və ya əgər atadırsa, anadırsa, öz övladını tez bir şəkildə, tez bir halda onun haqqında düşünməli və çalışmalıdır ki, həmin övladı Quran-ı kərimi oxusun. Çünki məşhur bir sözlər, bilirsiniz, uşaqlıqda öyrənilən elm başın üzərində yazılan bir naxış kimidir. Uşaqlıqda, uşaq vaxtı, kişi yaşlarında öyrənilən elm başın üzərində yazılan naxış kimidir, yəni pozulmaz. Həmçin quran kərim Kerim oxuyan insan boş vaxtlarından istifadə etməlidir. Məsələn, əgər metrodadırsa, Maşındadırsa, çalışmadır hər zaman Qurani-Kəlmə e qulaq asın. Və xüsusən mən deyərdim ki, indi disklər var. Deməli, ə, tərcümə ilə bir yerdə və ona qulaq assa daha gözəl, daha effektli olar. Həm ayəni oxuyur oku orada orijinal formasını və sonra isə tərcüməsini verir. Və bu da çox gözəl bir eee effektdir. Şey insanın gəlbi gözəlləşir. Və həmçün, Quran-ı kəlmə oxumaq ədəblərindən əgər imkan varsa qibləyə yönəlməlidir. Quran-ı kəlmə oxumaq istəyərkən imkan varsa qiblə tərəxə yönəlməlidir. Əgər imkan varsa. Yox, əgər maşındadırsa və ya metroda dursa və ya hər hansı bir yerdə orada mümkün deyilsə, eyib eləməz. İkinci əsas ədəblərindən biri, Sivaqlanmalıdır, sivaqdan istifadə etməlidir və ya belə deyək, ağzını iyidən təmizləməlidir və, və ya soğan, sarımsaq yediyidən sonra çalışmalıdır ki, o iyiyi aradan götürsün, sonra Qurayn-i kərimi oxumağa başlasın və bu da Qurayn-i kərimi əzəmətləndirməkdir və bilmək lazımdır ki, kim Allahın ayətlərini əzəmətli tutarsa, Allah da onu qiyamət günə əzəmətli tutar. Və bu onun qəlbinin, qəlbinin təqvasını artırır. Uca Rəbbimiz buyurur: "Və mən yü'zim şa'airəllahı, fə innəha min taqval qulub." Yəni Allahın şoğlarını üstün tutarsa, o onun qəlbinin təqvasındandır. Sonra ədəblərdən biri "ən yekuna tahiran". Təmiz olmalıdır. Əgər dəstəmaz yoxdursa, dəstəmaz almalıdır Ümumən bəyənilir ki, müsəlman hər zaman dəstəmazlı olsun Və bilirsiniz ki, əgər insan dəstəmazlı olarsa Və ölüm onu yaxalayarsa, inşallah ölüm ağrısını hiss etməz Növbəti ədəblərdən Ən yəkun ənazifəl bədən Bədəni təmiz olmalıdır düşünməlidir, fikirləşməlidir ki, mən kimin kitabını oxuyuram? Və həm bədəm, həm paltar, həm gəlbi də təmiz olmalıdır. Və əsas, əsas təmizlik, əsas təmizlik gəlbi təmizliyidir. Və ucə Rabbimiz buyurur, qadı əfləhə mən zəkkəhə gəlbini təmizləyənlər özünü haqq hesab edənlər, özünə sual verənlər nicat tapacaq. Və qadı xa və də səhə Nəfsini təmizləməyənlər, qəlbini təmizləməyənlər, Gəlbində kin, küdrət, gəzəb, pislik fikrində olanlar isə xəsarətə uğrayacaqlar. Növbəti ədəblərdən biri En yagraif, en yagraif, an yiqra an yiqra fi khushu'in wa tafakkurun wa tadabburun quran-ı kerim oqiyərken xushu' ilə, təfəkkürlə, tədəbbürlə oxunmalıdır. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Ey Rəbbimiz, biz yalnız və yalnız sənə ibadat edirik. Və yalnız və yalnız səndən hər şey istəyirik. İhdinas siratal mustaqim. Ey Rəbbimiz, bizi düz yola yönəlt. Və bu ayətləri dedikdə xuşu ilə oxumalıdır. Əgər ərəb dinini bilmirsə, daha yaxşı olar ki, bir ayəni oxuyub, sonra isə tərcüməsinə baxsın. Bu həm onun qəlbinin salamat olması üçün, həm Allah yanında sadabını artırması üçün, həm də ki, ümumi bir cəhətdən Quran əhli olması üçün həm imanın artırması üçün böyük bir efektdir. Və həmkinin müstəhəbdir ki Quran-ı kərimi oxuyarkən ağlasın. Müstəhəbdir ki Quran-ı oxuyarkən ağlasın. Sözsüz ki, Ağlamağa gəlbi qalıbsa Ona qərar uca Rabbimiz Bayaq dediyim kimi İnnəməl-mü'minun Möminlər o kəsdərdir ki Möminlər O kəsdərdir ki İzə dükirəlləhu Və cilət qülubuhum Allah Allahın adı Allahın ayətləri Onların yanında oxuduğu zaman Oxunduğu zaman Vacidə tuquulu buhum qəbləri tiltil əsər Vaətulyət Alileyhim ayət zədəhum imənə Allahın aətləri onlara oxunduğu zaman imanları qalxa. Həm çinin quranərim ədəblərindən oxuyan ədəblərindən ənən yüzə yə qiraatə u Vayuxsinəə da Qirayətini gözəlləşdirməlidir səsi ilə və onu gözəl bir şəkildə, gözəl avazla oxumalıdır. Hətta birə bir söz var bizdə, atalar sözüdür, amma çox gözəl sözdür, deyil, səsin yaxşıdır, avazın yaxşıdır, oxuduğun Quran olsun. Doğrudan da çox gözəl bir sözdür. Yəni, çalışmalıdır ki, Quran-ı oxuyarkən həmin avazla, Gözəl səslə gözəlləşdirilməlidir. Ona görə Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur Zəyyinil Qur'anə biəsvatikum Qur'anı səsinizlə gözəlləşdirin. Və ədəblərindən də biri Qur'an-ı kəlmə gülməməlidir. Boş-boş şeylərlə məşğul olmamalıdır. Bəzi insanlar var ki internette otururlar və Qurayn-ı Kerim qulaq asırlar. Bu gözəldir, buna heç bir e, sözümüz yoxdur, amma Qurayn-ı Kerim, Qurayn-ı çıxır. Baxırsan, internetdə e, məktub yazır, başqa işlə məşğuldur, heç Qurayn-ı Kerimin başladığı, hardan bir də gözünü açır ki, Qurayn-ı Kerim surəsi qutardı, hansısa surə idi, qutarıb. Bu insanı tədəbbürdən uzaqlaşdırır, gərbi öldürür. Yalış həm Heç olmaz İnternette olanda, iş görəndə işdə, gücdə qurərkəm o. Amma hərdən də qulaq az. Bacardığın gələk edər. Ondan sonra ədəblərindən dediyim kimi istəhada etməlidir. İstəhada Əudu billəhi minəşşeytanirracim deməlidir. Və bu sözü deyərkən tədəbbür etməlidir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim Lənətdənmiş şeytandan Allahım sənə sığınıram. Bu sözü deyib, tədəbbür edib bu sözün mahiyyətini anlamalıdır. Bu əsas məqsədlərdəndir və qayələrdəndir. Və sonra isə bu ədəblərə əməl etdikdən son sonra bir nəşə cür mərhələsi var. Yəni, insan, Müsləlman Qura'n-ı Kerəm okuyarken, bir nəşə cür okuyabilər və bunlar hamısı caizdir, icazəlidir. Onlardan et-təftil və ya et-təxqiq ikinci et-tədvir bir de hadır. Et-təftil və ya et-təxqiq alimlər buyurur ki, İləyəti okuyarken yavaş yavaş, aram aram, mənalarını düşünərək və tecbir əhkamlarını əməl edərək okumaqdır. Və bu ən fəzlətli okunuşdur. Elhamdülilləhi rabbil alemin, Ar-rahmânirrahim, Məlik yəvmiddin və bu formada oxunuş ən fəzlətli oxunuşdur və sözü ki, təcvid əhkəmlarına əməl edərək və ayələrin mənasını başa düşərək və bu cür oxunuş Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin oxunuşudur çünki e, Ayşə radiyallahu anhərdən soruşuldu ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm necə oxuyardı Ayşe radiyallahu anhə buyur, buyurdu şey, aram aram oxuyardı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Bu cür okuyup, həmin mənaları düşünərək, tedəbbür edərək və beynində kimin kitabını okuyursam, Nə üçün okuyursan və bu okuduğuna görə səni nə gözlüyür? İqra-ul Qur'an fe-innəhu ye-ti yəvməl qiyaməti şəfiyən liəshəbih Qur'an okuyun. Çünki Qur'an qiyamət günü sizin üçün şefaətçi olaraq gelecəyiz. Sübhanallah. Bu hadisi bu dediğim mənaları beynində formalaşdırıb okumaqdır. Bunun adı tertildir. Tertil. Ona görə Uca Rabbimiz buyurur, وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْت۪يلًا Muzzammil Suresi 4. ayet, Kur'an-ı aram aram oku, tertilin oku. Ve bu da en fəzletli okuluşdur. İkinci, اَتَّدُو۪ير اَتَّدُو۪ير Ve tedvir qiraəti huvə qiraətul Qur'an-ı bihalətin, mutəvəssifatin beynəl itməni və sürəə mağ murağati əhkəmi təcvidi. Alimlar buyurur, tədvir isə Qurani kərimi orta bir səviyyədə oxumaqdır və həm rahat bir səviyyədə, həm də birə sürətli bir səviyyədə oxumaqdır və bu xüsusən də belə deyək e, əzbər edənlər və ya əzbərlini təkrarlayan insanlar üçün. Misal olaraq Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Malik-i yawmiddin na'budu Və iyyaka, na iyyaka nasta'in Yəni, tərtirdən daha birə suretli oxumaqdır. Buna da tədbir deyilir. Və bu oxunuşda da sözsüz şey, təcvid əhkamlarına əməl olunmalıdır. Üçüncü oxunuş Əl-Hədir. El-Hadr ve huvə qiraətul Qur'an bi-sürətin ma'l-muhafazati al alə əhkəm-i təcvəyid Qur'an-ı Kerim'i sürekli bir şəkildə okumadır. El-Həmdülilləhi Rabbil ələmin Ar-Rahmanir-Rahim Məlik-i Kerim'i Müsləman qara okuyarken quran Kerim'i sürekli okunuşla amma təcvid əhkəmlarına əməl edərək həliflərin məxrəcini e, pozmamaq şərti ilə oxumağa hədir deyilir. Və bunun üçü 3 üç, üç forması, üçü də caizdir. E, İslam alimləri bu üç formasını, üçünü də caiz görürlər. Və təcvid elmi haqqında, bayaq dedim ki, təcvid elmi, Lügəti cəhətdən, lügəti mənası gözəlləşdirmək deməkdir. E, i̇stilahi mən mənası isə alimlər müxtərif e, təriflər verir və onlardan bəzlədir ki, min haytu i'taul hurufi haqqahu min as-sifəti ləziməti l ləti l -tufariqu lə tufariqu haqqəl isti'lə və istifad. Yəni, hər bir hərfin haqqını verməkdir, həmkinin hər bir hərfi sifətini verməkdir. Biz sonra istəsinlər, hərflərin sifəti deyilən bir anlam var o dərslə inşallah gələcək, də keçəcək və buna təcvid elminin islahi mənada tərif edilir. Hər bir hərfin haqqını, hər bir hərfin sifətini və məd, günnə, idğam kimi təcvid əhkəmlarına əməl etməyə edilir. Və təcvid elminin qayəsi, məqsədi əsmətul lisən minəlləxni likeynəmələ Allah Dilimizi səhflərdən qorumaqdır Allahın razılığını qazanmaq üçün. Və biz məxrəc elminə örgəndik ki, orada olan eyni oxşar hərifləri bir-birindən ayıraq və bilirsiniz ki, Quran elmi ən mühtərəm və ən uca elimlərdəndir və təcvid elmi iki hissəyə bölünür təcvid aməli təcvid elmi Tecvid ameli, tecvid ilmi. Birinci kisim, ameli tecvittir. Ve qəstəlməl, ameli tecvittən, təlavətul Qur'an-ı Kerim, təlavətən, məcəvvədətən, kəmə unzilət alə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Qur'an-ı Kerimə uqmək, təlavət etməy, ufırmədəcəy, Hansı ki, Allah subhanehu ve Teala, o şəkildə Allahın elçisine endirib. Və bunun hükmü vacibdir. Vücubən ayniyyən alə kulli muslimin və muslimətin. Hər bir müsəlman kişi və qadına bunu hükmü vacibdir. O dafə misal çəkdim, bir insanı göstərdiler və ya bir insanla mən dərs dinlədim ondan. Bu insan 15 şübdə için namazdadır. Və iyyəka na'budu. Va İyəəstaini yernə 15 ildici yəə bu da iyiyəəəin deyir, va hərrfi demir. və bunun üzərinə 15 ildici həmin bu sureəni düzətkmməy vacib olub. Mən ki onun üzerine? Ümumən kim ki gündəli istivaə etdiiyi fa iqlas sursi nəsdi fələkdi, və ya gündəlik 5 dəfə oxudu oxuduğumuz Əl-Fatiha surəsidir. Bunları öyrənməsi üzərinə vacibdir. Hər bir müsəlman kişinin və qadının üzərinə. Və dəlil Allah Subhanahu taala buyurur: "Və rattibil Qur'ana taqila Qur'anı tətilə oxu, arama oxu." Və Müzzəmmil surəsinin 4-cü ayətidir. Və İbnü Cəzər deyir: "Əl-əxzu bit-təcvid hükmün lazim." Mən ləm yücevvidu l-Qur'an ətimu ləənəhü bihil iləhə enzələ və həkədə minhü ileynə və sələ Tecvidlə Qur'an-ı Kerim-i mütləqdir. və kim tecvidlə Qur'an-ı Kerim-i okumazsa Çünki o Allah tələfindən inib və Peygamber və sahabələr vəstəsiylə bizə bu cür çatdırılır. Bunuysa İbn-i Cezəri öz meşhur Əlcəzəriyyə şehrində buyurur. Və dediyim kimi, o birinci qisim əməli tə təcviddir ki, hansı ki, hər bir müsəlmanın boyuna onun gündəliyi ox oxuduğu, gündəli istifadə etdiyi bəzi ayətdə, məsələn, e, İxilas surası, Fələq surası, e, nəhz surası, hansı ki, o istifadə edib bunları əzbəlləməsi və düzgün formal oxuması onun üzərinə vacibdir. İkinci isə Ətəcvid ənnavarı, nəzəri təcviddir. Və bu da alimlər buyurur ki, mərifətü qəvaidihi və əhkəmihi əl-ilmiyyə əlləti səyəbdəu təfsilə hətəl, yəni inşəə Və bu da təcvid əhkəmlarının qaydalarını bilməkdir. Və məsələn, idğam nədir, ixfa nədir, izhar nədir və bunun hükmü fardu kifə edir, yubucub kifə yəni hər bir mütləq bir müsəlmana vacib deyil əgər bir neçə bir insan bunu örgənibsə və onu insanlara çatdırırsa qalanların üzərindən bu hüküm qalxır və bunun hükmü isə alimlər ixtilaf edib, bəziləri dilləşi Quran-ı Kerim bu cür oxumaq fəzdir və bəziləri dilləşi müstəhəbdir, inşallah biz də Allah'ın kelamlığı olduğu için biz inşallah çalışaq ki bu e, yani təcvid elmindel mühkəm yapışaq. Sonra bir mesele de izah edeyim. Bu seflərdir. Ləhn deyirlər buna təcvid elmində. Ləhn mənası huvəl khatə vəl meylu anis sevab. Seftir və düzgün okunuştan üz döndərməkdir. Və Səflər, Qur'an-ı Kerimə səflər iki qismə bölünür. Ləhnun cəli və ləhnun xafib. Açıq aydın səflər, böyük səflər və kiçik səflər. Birinci, elqismul əvvəl, elcəli. Yəni, açıq aydın səflərdir və bu da xüsusən hərəkələrdə olan səflərdir. Və ya hər hansı bir hərfi deməməkdən bayaq dediğim kimi, İyyəkə na'budu. Və əyyəkə nəstə'nin əvəznə, əyyəkə nəqbudu, əyyəkə nəstə'nin vəzı dememeyi Və ya əhdina e, əsl-sırat-al-müstəqim, əsl-sırat-al-ləzînə ən-amtə, əvəznə ən-amtə, və ya uyyən demeyi Və uy ya elhamdülilləhinə elhamdə lilləhi, elhamdülilləhi el demeyi Bunlar hamısı böyük seflerdendir ve bunları etmək haramdır və bunları etmək haramdır və bundan qorunmaq üçün müsəlman gərək təcvid elmini örgənsin, hərflərin məxrəcini örgənsin və gündəlik namazlarda istifadə etdiyi surələri bilən insanlara oxusun ki, həmin səhfləri düzəldirsin və inşallah belə bir fikrimiz var bizim inşallah bu otaqda Mik mikrofon bizim E, mutamadi dəstərimizdə iştirak edən tələbələrə veriləcək və onlar Quran-ı kərimi inşallah oxuyacaqlar və sonra isə biz öz e, fikirlərimizi və qeydlərimizi onlara bildirəcək inşallah İkinci isə ləhnun xafidir inşallah qısa e, və ya belə deyək e, kiçik səhvlərdir və bu da hansı səhvlərdir məsələn tutaq ki e, məd hökmünə əməl et, etməmək ixfa hökmünə əməl etməmək idğam hükmünə əməl etməmək və bu şeydə də alimlər də iki qismə bölünüb bəziləri deyiblər ki bu cür də etmək haramdır əgər ümumən qarib bunun hükmünü bilirsə və bunu etmirsə məsələn tutaq ki və məyyəməl burada idğam məlğun nədir bunun hükmünü bilib qəstən əməl etmirsə bəzi quran alimləri deyiblər ki bu haramdır amma inşallah ən səhib odur ki bu məkruhdur Bu mə məkruhdur. Ən azı bir insan əgər təcvid elmini bilmirsə və Qurayn-ı kərimi həmin formada bilməyə-bilməyə oxuyursa, düzü savab almağını alır. Allah tərəfindən savabı var, amma məkruhun da içindədir. Yəni, Allah subhanahu aleyhələ savab verir və onunla bərabər onun üzərində məkruh bir qaydası var var ki, artıq bu cür oxunuş e, belə deyəyək dəyənilmir və çalışmalıdır ki, öz e, oxunuşunu düzətsin. E, mən inşallah bu gün sizinlə dərsi yəni, bitirmək istəyirəm, çünki bu qədər kifayət edər, məlumat çox oldu və hər dəfə olduğu kimi biz bu gündə sizinlə e, bir sura oxuyaq və əlbəttə ki, əzbəlliyən insanlar əzbəlliyir, əzbəlləməyənlər isə Özündən başqa heç kimi qınamasınlar insanlar Əzbəlləyən insanlar əzbəlləyir əzbəldəmiyən insanlar isə Özündən başqasını heç kimi qınamasınlar Artıq belə deyək də hüccət onların üzərindən Yavaş-yavaş qalxır Çünki əlhəmdülillah canlı bir şəkildə bu surə oxunur Yavaş-yavaş oxunur İzah olunur Və çalışsın, faydalansın Və əzbəlləsin Bugün inşallah sizinlə Kəfirun sürəsini oxuyacaq Allahın üzrünə, kim əzbər bilsə, əzbərdən oxsun, kim əzbər bilmirsə, Quran-ı kərim götürsün və Quran-ı kərimə baha baxa yavaş-yavaş oxumağa çalışsın. Hət tərifləri bilmirsə belə, heç də olmaz. Qoy, baxsın və gözü örgəsin və necə Allah duğurur, vasbir, fə innallaha la yudayi'u əcrə mən əhsənə amələ, səbret, həqiqətən Allah subxana ve tealə yaxşı iş görənlərin əməlini zay etməz. Mən oxuduqdan sonra vaxt verecəm və Ve sonrası siz mən e, oxuduqdan sonra o həmin vaxta həmin bu ayəti təkrarlayın. أَعُولُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ Qul yə ayyuhəl kâfirun Qul yə ayyuhəl kâfirun La aqbud ma ta'budun La a'abudu ma ta'abudun Wala entum aabidun ma a'abudun Vələ əntum əbidun mə əbid Vələ əna əbidun mə əbidun Vələ أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد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 Bismillahir Rahmanir Rahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum aabidun maa aabud Wala ana aabidun maa aabadtum Wala antum aabidun maa لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وسبحانك اللهم وبحمدك qanaşəllə və la iləhə illə əntə nəstəğfirukə əlləhummə və nətubə